Настоятель підняв високо над головою срібний хрест. Перед Христом цим, як още за тьма, перед лицем сонця. «Присягаюся перед лицем всемогутнього Бога», – вигукнув залізняк дужим голосом, що проте мить затремтів від хвилювання. «Присягаюся», – і він зняв до неба праву руку, «що життя моє до останньої краплини крові віддам за нашу святу, «Зганьблину віру, за вас, мої рідні брати, і за нещасний наш край! Слава, слава батькові Максиму!» – пролунав з натовпу захоплений вигук у відповідь. «І ми присягаємося померти за віру, за тебе, батьку, і помститися за рідний край!» Бурхливі вигуки підхопила луна і понесла вниз по горі, де вони греміли з новою силою і котилися в непроглядну далечінь. А ось брат і товариш мій найда. Його ім'я відоме всім вам, друзі мої, голосно мовив Залізняк, обнявши за плечі свого помічника. Найда, пролунала звідусіль. «Чернець найда. І погляди всіх з забобонним жахом звернулися до козака, про якого в народі уже давно розповідали чудеса. Так, найда, палко вів далі Залізняк. Чернець, якого Бог покликав для святої брані, він поведе вас разом зі мною. І я перед усіма вами присягаюся, схвильованим голосом промовив Найда, що поки не побачу визволеним мій край, поки не почую переможного співу в наших церквах, доти не буде мені життя. «Слава Найді! помста ворогам!» – крикнули всі одностайно. «Так, друзі, так!» «Помстимося!» – із запалом вигукнув залізняк, і його могутній голос заглушив крики натовпу. Люди одразу замовкли за всі сльози, пролеті батьками нашими. За муки, за наругу і за страшну смерть святого мученика Данила, спаленого живцем. Нагадаємо їм і корсунь, і жовті води, і пилявці, хіба ж не ті в нас шаблі, які раніше перемагали ляхів. Ті, ті самі, присягаються Богом, тільки ще більше отруєні кров'ю і сльозами Розіб'ємо ж пень ляхів і заживемо в своїй власній хаті Велика, єдиновірна цариця Московська обіцяє нам свою могутню допомогу Ось грамота, яку вона прислала нам Залізняк, діставши папір, розгорнув його і підняв високо над головою Цариця Московська обіцяє нам свою допомогу Грамота, грамота, царська грамота, лунали навколо радісні вигуки. А то ж царська грамота вів далі Залізняк. І ось що написано в ній. Полковник гучним голосом прочитав дану йому Антонієм грамоту. Вона ще більше розпалила натовп. Захоплені вигуки заглушили голос Залізняка. Смерть ляхам, на погибель, греміло по горі. Смерть, різко крикнув Залізняк, Заглушаючи все навколо, високо підняв запорозький прапор. Під цим прапором ми пройдемо від краю до краю всю Україну, розтопчемо і виженемо геть ненависних гадів, що впилися в її серце, або поляжемо всі як один, або запануємо у своїй країні. Настав, браття, останній час. Якщо зараз ми з шаблею в руках не відстоїмо своєї волі, Україна не встане по вік. «За віру ж! край наш, браття!» – громовим голосом вигукнув залізняк, потрясаючи прапором. «До смерті! До погибелі! До смерті! До погибелі!» – грізною луною відгукнувся натовп. Та ось знову почувся голос Елпідефора, і Гомін одразу вщух. Почалася відправа, лишалася ще освятити зброю. Петро не чув уже ні молитов, ні співу. В стані екзальтації, що опанувала весь натовп, він шадібно чекав лише тієї миті, коли візьме в руки ніж і почує заклик «Вперед!». Нарешті Елпідефор опустив крапило свячену воду і, звівши очі до чорного неба, надменно виголосив «Нехай же благословення Боже зійде на зброю і на тих, хто візьме її на захист істини Христової. Амінь». У супроводі півчих і деяконів святителі рушили поміж возами, окроплюючи свяченою водою, складену на них зброю та воїнів, що стояли поблизу, і промовляючи благословення. Юрба заворушилася, усі схиляли голови, протоплювалися вперед, намагаючись стати якомога ближче,